Seit 18, Kassette 9, Hemmschach. Zier ist das Reul, zueinander Land. Es ist der Ideal vom Vorderland. Die Jüngeren haben es schon nicht. Wir, die Alten, sind die letzten Ritter. Und wir dürfen stehen einer beim anderen. Es ist ja mein Ideal, sie nicht. Zum Morgens hat er wehgetrunken, die Bindlerbücher im maskillischen Büchergewölbe zu Isrul Ahrensson auf Tverdegas, wo es kümmen sich zu neu auf die Maskillen jeden Freitag noch Mittag. Räuchern Papierossen und füren wie Kuchen wegen der neuer hebräischer Literatur. Nach einem langen Ding hat er vor seinem Bindlersforum herausbekommen er von dem kargen, geschreiften Buchhändler genug Geld, wo es hat geklärt hat, vor der dritten Klasse schiefsbeläfft, Kanjaffe, Ibrades. Er hat weggetrunken das Geld mit großfrei zu seinem Freund Königstein und übergegeben die purzähne Grübel mit Apunem Joffis und gesuckter Seu. Ein Ideal ist es, nur am Schigas savisai, vorgesünder Heit. Kapitel 14 der 1. Mai Es ist gekommen der Frühling und wie jedes Juhl Zusammen mit dem grünen Gruß, mit dem Blühen von der Bäume und mit den erleichterten, auflesenden Winden hat sich ungeheuer in der Saison von Revisies und Arresten. Varsche ist gewesen in einem Belagerungszustand. Keiner hat nicht gewusst, zu er sichern mit seiner Freiheit. Er hat plötzlich im mitten hellen Tag gemacht eine Oblage auf Kaffee heiße. Patroullen haben sich getreitet in die Gassen, abgestellte durchgehende und gefragt auf Pässe, zugenommen mit den Menschen in gefehrten Zirkelreihen oder übergefallen in einem schönen hellen Tukahaus und aufwegegeführt die Menschen in Rotthaus. Man hat seher oft gesehen, wie Patroullen fieren durch die Gassen, arrestierte Gruppe se so willgekleidete Menschen, Männer und Frauen, jeden und Christen. Danach Es nur gewinnt ein Schreck, ein Rüstungen in den Gass. Auf den Ecken sind gestannere Verovis und zivilgekleidete so Spitzel. Und man hat jeden vorbeigehör aufgestellt und er weggefährt. Es ist gewinnt ein Nehmen zu schlafen in den eigenen Heimen. Jede verdächtigte Stöp hat man bei Nacht aufgeweckt durch einen starken Klimpern im Tierglock mit dem bekannten Spruch ein Telegramm. Man hat schon gewusst, was das meint. Durch die stille, ausgestorbene Gassen hat sich er gehört, ein einsam Raschen von Droschgerätern auf dem steinenden Brug. Das hat man geführt, zwischen aufgestellten, selnerischen Bixen, arrestierten Einwohner, zugenehmenden von den Betten. Bei den Hurwitzes hat man sich gerichtet, jede Nacht, wie in jedem verdächtigen Haus, auf einer Wissi. Ruchleie, welches schon gewinig a geprufte, hat gemacht ab dickers Chumets und übergekehrt die Käschen ist von der Jüngel, dem Gymnasist, jeden Ofend, eider sie hat sich schlafen gelegt. Ne Streimow hat sich der Mama auf Appeswurst gerügt, noch als so, wie man wollte Rucheleien vergessen. Bei aller Bekannte hat man schon gemacht Nachtvisiten. Rucheleien hat man ausgemitten, als so, wie man wollte sie gewollt verschäumen. Ebenso haben sie heuer und uns vergessen, sagt der Lehrer einmal zu seinem Spruch beim Tisch. Bei Bekannten sind sie schon gewehen. Es gefällt mir nicht, seien er Stillschweigen, hat das Weib im Nachdenken geantwortet. Der Weil hat sich dann leidert der 1. Mai und die ganze Polizei ist gestellt geworfen auf die Füße. Von der rummiger Gegend hat man ungeheuer zu konzentrieren Militär herum der Stutt Und es hat sich verspreit der Klang an der schrecklichen Wolliner Pug, wo es sich ausgezeichnet mit Mörderische, auch so ist, gegen die Bevölkerung hat bei Kimm doppelte Ammunizie mit dem Befehl zu schießen in der Bevölkerung beim kleinsten Widerstand. Doch hat es nicht aufgeschrocken die Manifestanten verkehrt, als sie gewöhnen, vermessen sich mit den Keuchern, auch still gewählt, Wer wird wem in meiner Zeit sein? Zum 1. Mai ist fünf Uhr morgen und alles gefeiert auf der Gasse. Beide Studium haben sich gestellt. Die breiten Brücken haben vernommen Patrollen, Ravirovis mit Polizisten, einzelne Gruppen Kosaken und Pferd, beworfen mit einer Geiges in der Hand, und mit Schießgewehr in seiner behongenen Torbis, von welcher soms er gezeugen der Reuterschnurung von seiner Revolverin. Trottoirn wieder hat vernommen eine johmteftig begleite, eine johmteftig strahlende Bevölkerung, eine gemischt von verschiedenen Schichten und Klassen, eine näherste, dunkelbekleidete Arbeitermasse, zusammen mit einer Neusmischung von intelligenten, gut gekleidete Herren und reiche und getohne Dames. In einer Teil Klappes haben sich geräutelt kleine Reutebändler, bei der gut bekleidete Intelligenten mit der weichen Hütte hat man von der Klappes gesehen herausgelegen Reute Nelken. Da und dort hat eine elegante junge Dame gekokettiert geko mit der bunt Reute-Munblimmerlach, welche sie hat sich hereingesteckt in ihr Hütte. für so ta rois forderndig erois gekleidet von der gräuber kleidete eirnste um schwer bewegliche gedichte arbeiter massen zuerst ist der garangel umgegangen das stell un werter und massen die polizei hat ja so getan das ereke und die massen das seiereke die gassen sind in gewöhn jomdtig ausgeräumt von Tramweien in Droschkes, wie mir wollt übergelost auf Freienplatz für einen Kampf, wo es darf sich in Seibald aufschwielen. Die Gewälbe von der Häuftgassen sind gewähnt von Macht. Do und dort hat der Polizist geklappt in die vermachte Tieren von den Gewälber mit der Scheid von seinem Schwert, als mir soll sie öffnen. Die Seitengassen muss führen zu der Marschokoske-Gasse, welches gewähnt des traditionelle ort von 1. mai manifestazies sinde gewöhn obgeschlossen durch polizisten und selnerische patroullen also euch der eingang zum sächsischen guten kann nicht sie zulassen die massen von die andere teile stot zu konzentrieren sich auf dem manifestatieplatz aber die massen haben gedun de er, seyreke viel zu drinckliche Wasserstromen, was reisen sich heraus von an übergefutterte Karrette, haben sich die Massen ausgebäuert, wälgen mit seier zudringen zu der Maschkowski Gasse, durch Häufen, durch Pleuten und durch seitige Gassen, wo die Polizei hat vergessen zu versparen. Alsoi als schönnde erste Schuh und Funduck, sind de Trottoir auf von der Maschkowski Gasse gewen über geschwemmt. von greuge gekleidete Arbeiter städtische Subjekte ungestellte machten bleiche weiß gekleidete mit roten Bänder bei putzte Arbeitermeidler wie euch mit elegant eußsehende Damen Die Maschkowski Gasselein ist gewöhn abgeschlossen von aller Seiten Bei Kolevske von sächsischen Gurten ist gestandener schwer bewurfender mit Kosakenreiter verstärktem Patroull, als sei euch beim zweiten Eck beim Wiener Bahnhof. Alle Seitengassen, wo es vier Reihen in der Reus von der Maschukowske sind ein Gewinn vermacht mit Patroullen. Als sei euch die Reihen von der Heise, die Aufsehers haben bekommen einen strengen Befehl zu halten, die Häufen und die Korridoren verschlossen. in vielen Häufen seine Gewehre versteckt verstärkte Patroullen von Kosaken auf fährt mit Nagaikes oder Kalbgeveirende Hand der gewaltbar seine Gestane vermacht die stumme mit breite verhakte Scheufenster abgeschlossene zieren und teuren haben gebildet der eiserne Wand von dem langen Turmkorridor im welchen die breite Gass als sich jetzt verwandelt Sie hat gehalten, gefangen zwischen ihrer Wände, die umdürftige Masse, wo sie schon nicht gehabt hat, keine Entrennung. Und auf den Beinen von den Menschen hat aufgescheinte Unruhigkeit und Erwartung und auch die Kampflust, wo es jeder einer hat gefühlt in sich. Verständlich hat sich von frühmorgend umgefunden auf der Marschalkowski-Rucheleie mit der Ereke. Der erste Mai, ist schon gewesen, eine traditionelle Familienjonte bei der Hurwitz ist ein Stieb. Der Mann hat sich nicht mitgemacht, verkehrt. Für jedes Jahr hat er geburtsschätzt und darum ist es gehad. Nur zu stehen, zu gehen in der 1. Mai-Manifestation, ist schon gewesen, nicht für seine Keuches. Er hat ihr schon gelassen, wo sie hat gewollt, weil er hat gewusst, dass er sich gar nicht konnte helfen konnte und gegen sein Weib. Dem Ofenfrühe hat sie sich allein gewaschen und gerieben in der Schüssel mit Mullenis, gezwungen gehabt von ihrer Töchter, wie auf einer großen Jontef. Heint flattern Reuterbänder an die Zöpfen von Schelenkes und Soschkes verkämmte Hoh. Rucheleie ist schon zu alt verreutet, Stengis. aber sie ist ausgeklebt Jontef dick in dem Besten, was sie hat, in dem schwarzen Jacket und auf dem Korb. das kleine Hitler mit der große Feder, wo es die älste Tochter gelenke, welches abberge auf die Sachen, nähte rüber und richte sie raus mit einem schwarzen Band auf jeden ersten Mai. Der Pfarrer hat sich hereingesteckt in ihr Busen, die Reutenelke, welche Mirke noch ihr gebracht nach Kuvitem Jomtev. Also man soll erkennen ihr Kulir, der Gymnasist, welchen sie unter Nacht früher ausverrichtete Häusen in aufgeschmierter Schirr, hatte ein zu verstellende Lächer, ist ungetun in einer weichen Haut, anstatt in seinem gymnasistischen Kaskettel, hatte ich mir solle nicht erkennen. Ihre Leute, der Schachliner, Itscherle, mussten sich durch euch gefehnen. <lacht> Nur so sind sie nirgends wohl versteckten seine Gruppes, als soll es euch ihr Sünder Gymnasist. Er ist irgendwie verfallen geworden. Sie geht mit ihren zwei Tächten und Mirkin schläft sich noch von hinten, aber Röster und eine Neigerung muss es für du sein. Derweil herrscht der teute Stillkätengast. Die Massen bewegen sich dahin zurück auf die Trottoire, wie sie wollten spazieren, und wagen es der Aufzüge hin auf den Brug zu vernehmen, der freie Gast, auf welches gefangen sich die Polizisten und die Patroullen. Aus daher der Polizei schittert zerworfen über der Schabesruhendicker stiller glanzdicker Gas befällt sei ein ähnlicher Pachet von der Puskeit von der Gas und einer nun bewußtkeit kückt der Reußen er eugen und peineme redor wissen mit blut und gegossene karken und hälse stein bei umruhigte mit zerflammte peineme und es wacht sich als a lademnit bei der sehr schweres stück fleisch in Revakove Mudir Umfang von Apoplexie Verreicherung. Die gewöhnliche Polizisten stehen mit Eimedige zugedrückt die Besorge de Peineme mit der Minne von da Matte Ochsen, was mir schlept in Schachtälse rein. Die selnerische Patrouille kein verlangweilikte mit hälsener hartetritt über de Steine. Mit selnerischer Gleichgültigkeit kümmern sie also zu den beweglichen Massen und schmeicheln mit seiner weißen Zehen Verschämte. Asoi wagt sich nicht einsatt, dem anderen umzugreifen und hereinzutreten in sein eingenümerer Territorium. Bald aber bilden sich gedichte Schichten von Massen auf ein Stück Trottoir. Es wird schwarzer und unsändiger auf dem Ort von der Tür. Von der tiefen ist schon von vertrunkene Leiber ein Kepp, wickelt wer von seinem Brust, er ruht Stückeltuch heraus, und mit ernährenst Gesang, wie zu aller Weihe, mit Keulis von schreckendiger, aufgeregter Keller und Herzer, hebt sich um die gedichte Masse, er ruft zu Keulern auf dem freien Stück Brug, Hände flechten sich in Hände, Ohrums in Ohrums, Leiber geflügt, kneten sich zu Leibe wie mit Wolken Wolke, für den Schutz einer beim anderen, und die Collier seine ist Reut, vor dem Aufheben ist Arbeiterblut. Von den Tritoiren herup, gießt sich schon jetzt die Menge Zebresweis in der Gedichtermasse, von wann es hört sich das Gesang, kann bei uns schließen sich in die Reihen. Emitar wickelt häufig beim Läufen eine zweite Reute von und mit einem unverständlichen Gesang wusste es mehr ähnlich zu schreien, lasst man sich wohl schneller über die Köp von der Polizei und Patroullen zu den Manifestanten. Aber die Polizei und die Patroullen haben sich flinker zugeheilt, von einem Häuf springen sie heraus einer nach dem anderen. Kosaken warfen sich herein mit den impidgejuckten Pferden der Massen. schreckendige halbmond zurückzulaufen auf der trottoir in der gedichterreihe vertamahoeme es fallen nur ob auf die oberste schichten als wolme wold abgeschält der kartoffel vieland läufen vom brug zur rechten trottoir bei dem manifestanten ist geblieben a kleine gruppe menschen wo sie haben sich zur lieb der gefahr noch enger zugetreckt und zugekneitet einer zu manden »Ein wuss neinteres kümme nun, die mit schäumspritzendige Kosaken, mit der fochendigen Nageikes in der Hände, als herzreißendiger, als schreiendiger Wert des Gesang. Und der Kulier seine ist reut. Schäumklappen den Nageikes über die Käpp, wie ein feierdiger Regen. Die zu wilde Fähre werfen sich herein in der Menge, wie in einem stürmdicken Teich. Du und dort seht man eine nackte Hand, aufschwingen in der Heuch über die Käpp und prüft Verhalten, als er jacht mit fährt. Du und dort seht man, ein weibischer Kappelus fliegt darauf von einem Korb. Ein Männerhund walgert sich über einen Bruch. Er wird getrotten von dem Wind. Der Reuze von verschwindet in dem Jamm von Leib und der Menge zerfällt sich wie besondere Troppens. So stößen sie sich zurück, mischen sie sich aus mit den Massen, wo sie sich auf den Trottoirn befinden. Aber bald hässert sich über das Spiel auf ein anderer Eggas. Auf der zweiten Egg, wo sie sich auf eine Weile befreit geworden von Patroullen und Polizei bilden sich Reihen und wieder häupt sich auf in der Sonne über die Käpp und Reuterfleck. Aber um ihn gruppieren sich Mengen, Es schließen sich Reihen, wo es bilden sich von den zugeflogenen, zugelaufenen Massen von allen Trottoiren. Die Reihen werden breiter, die Menge gedichter, von einem gewissen und mehr aggressiven Stück Scheitern vom Gas. Mit dem Blick von Neug wächst die Masse. Alles läuft zu so einem Punkt, dort, wie es sich aufs Neugebilder der Manifestation ist. Jeder Einzige wird ein Tropfen Wasser. Jeder Tropfen verbreitet den Schwarzen Teich. Es ist schon nicht mehr ein Räute von, nur mehrere Feiner schwimmen schon rauf über die Köpfen verschiedener Gruppes mit verschiedenen Aufschriften. Verschiedene Gesangen und verschiedene Sprachen mischen sich zusammen und werden ein schreiendes Mächte-Koll von einem Koller-Räusch. Und der Collier seine ist reut, vor dem Offen ist Arbeiterblut. Und hinter ihm klingt, ob, wie verschämt, wie zurückgehalten. Mir schweren, mir schweren, als Schwue von Blut und von Tränen. Es nimmt ein Stück Zeit, bis die Polizei schafft sich, was da ist geschehen. Sie hat ein Stück Weg zu laufen zu den neigebildeten Reihen, Derweil wächst die Manifestatie, sie zogießt sich, was er muss breiter, Hände schließen sich wieder in Hände, Ohren zu Ohren, Körper knüpfen sich in Körpers, und es wird eine starke, solide Wand, mit reute, schreiendige Feiner über die Käpte, mit schreiendigen Gesangen, wo zünden sich um, was er muss mehr, mit Begeisterung und Flamme, und wo die Schweierotemdicke Revirovis mit der nackte schwerden in der hand und der polizisten mit de bichen noch sei können sie laufen treffen sie schon nun euer gedichte euer gehammerte eiserne wand von brusten peinemer was man weicht sich mit starke fuß tritt pur aus pur aus der reverowes mit des straschenkes wären am nicht erschlagen und kicke suchen um behauften die kasachen welche sind auf jener seite gas noch Vernummern mit den zertreibenden Massen. Sie machen einen Tritt zurück. Das gibt eine Menge Mut. Sie geht immer zu einem ungreifenden Schritt. Die Gesange wären freier, stärker und verlieren schon den verzweifelten Schreckmotiv und wären verwandelt in einen triumphierenden, siegreichen Geschrei. Du und dort zieht sich Häuserhand und geht der Schlepperein Araderovi zu einem Polizisten der Reihen hinein Und er wird dort bald ertrinken, wie ein Steindlenteich. Die ewigen Polizisten laufen zurück mit dem ganzen Keuch und rufen mit seinem schrecklichen Geschrein zu den Kosaken. Nur no, die Kosaken rühren sich nicht, hat sich mit dem Konzert gut zu sehen von der Weitens. Sie stehen mit seinem Pferd, wie zugeschmiert zu seinen Plätzen. Keiner weiß nicht, wo es zu geschehen ist. Es geht nach dem Psyris, die Kosaken haben sich zu bunte Witt. Der Wille schießt in der Massen. Annahm der Härte Begeisterung flammt durchs zwischen der Menge. Die Stimmen wäre herher triumphierendicke. Es, es wächst der Wald von rote Fäne und deckte Capzu. Die ganze Maschkowske wird frei und breit für das singende. Von alle Peine ma strahlt darup begeisterte Freud. Augen brennen, Hände strecken sich in der Luften. und die Masse treibt vor uns. Sie treibt darüber Grenzen, wo es keiner seht, nur sie sehnen du. Sie brecht tief verschlossene Tieren, wo es haben verzäumt Welten, welche keiner sehnt, nur sie sehnen du. Sie treibt in andere Welten rein, und trugt mit sich Befreiung und Erleisung, nicht nur von Zaren und Tyrannen, nur euch von innerlichen Zäumen, wo es haben sie beengt. wie ein eisbefreiter Teich, wo es drückt sich von seinem Gefangener Korreter über freie, friedliche Felder und Flachen. Kapitel 15 In der Maispastke Nur bald ist vor dem Leus gewohrene Wasser ein Eis gewachsener, neiserne, mit feierspeindiger Tamme. Keiner hat nicht gesehen, wie so ist es geschehen, wie eb er es durch ein magischer Hand ein Reusgerufene, seinen aufgestanden Ponem zu Ponem vor der jürgenden dicker, schwebender Masse ein Reihe eiserne Sellner, schüttert zu Schotten, aufgerückt einer von dem anderen, ein Reihe nach der andere, die Bixen nicht auf der Ohrens, noch wie beim Jäger auf dem Gejäg in der Hand, mit de spitzen von de spiesen gewend zu de brusten von de menschen sei haben sich nicht geeilt nicht gelaufen mit dem bett nur tritt bei tritt bis er wolten sicher gewesen mit seire carbonis haben sich de schreckliche reihen selner geneigt zu sei ein stiller und a deutlicher erns hat mit dem mol rumgehabt i de merde i de carbonis Der stürmfernde gesingedicke geschrei ist in der erste reihen inmitten eus geloschen geworden und in der tiefe hat man noch gesingen noch bald hat er de schreck arreber getrunken euch in der tiefenischen rein a panik hat de maschen herum gehabt also wie sie wollten das sehen nicht kein gewöhnliches alle herzer sind steingeblieben de peine mer bleib de Fies unter geschnitten und de Augen am ungehalten von einen mit anderen hineingucken, wie da wohlner hilf gesucht. Ein schrecklich Wort hat gewandert wie a Schett und geschloden über de Cap, de Volinces. In de Menge ist plötzlich geworden an ein Geschäft. Dus haben de äußerliche Reihen sich zusammengequetscht und gestößen auf zurück. Jeder reiner hat gewollt sein, innerwenig, behalten, bedecken sich mit Leibe. Die Menge ist jetzt geworden wie ein Stück vergliverter Körper. Leibe sind geworden eng zusammengeschmied. Nur doch hat man sich nicht aufgestellt. Zugezeugen durch den Malchamuvis, wo steht vor den Augen, ist der Masse getrotten weiter. Hotscht mit untergeschnittenen Knie, wackelndig sich wie schicker, wie ein Schlank was halt festgekommen mit dem Magnet von ihren Augen, als so ist gewohrene Masse, zugeküchelt von den selnerischen Bixen und seit so seinen Getrotten im Feiererein schreiendig schon jetzt mit schrecklich ungesteckten Stimmen, was haben sich wie Drohungen gerissen von seiner Herze. Und sein Collier ist reut. Von der zweiten Seite hat sie ihre Kommande gegeben, ohne Werte, noch ein Mach von einem Schwertl und der Bixen, wo sie einen schlabberig gehangen in den Händen von den Soldaten, sind nicht geworden, ausgesteift, mit der Luftrehrung gewendet zu der Wand vom Menschenherz, wo sie haben gehört von sich. Die Soldaten sind im Bleich geworden und das hat eines gesagt auf der Ehrenskeit vom Moment. Ohne Wunder, jetzt hat keine Panik mehr nicht beherrscht den Menschen. Nora um der härte Stillekeit. Die Gesangen hoben aufgehört. Die Menge ist steingeblieben und wie von alle Leibe wird ein Leib geworden, von alle Lebens ein Leben. Es ist gewesen, wie die alle Lebens von der einzelnen jedem wollten sich zusammengegossen, wie Feuer mit Feuer instinktiv sich bei der Hand und gehabt. wie einer von dem anderen gewollt durch die Hand sein Leben hereingießen. Plötzlich ist etwas geschehen. Von der helle Haut hat sich ein er Jüngel überwiesen über die Köpfe und andere. Man hat nur gesehen, ein äußerlich bleiches Gesicht mit groben, zitternden Genusslöchern, was so ein Flink und Opa-Otem geschäbt. Er ist gestanden auf ihm mit seinen Achseln, sie auf Hand in der ersten Reihe und hörnmt zu panem mit der zellnerschen fern aus gestreckter po bleiche hand an die angezählte bixen hat er ungum zu reden in russisch mit der stimme was es gewöhnlich gemacht unverständlich no, ey, da aufregung bruder vorinzis na einer er hat noch zeit gehabt verändigten dem ersten satz hat er täuber salb er ruhig geknallt von der bixen in dem massenerein Der Schuss ist gewesen so tief, unrasch, unruhig, als man gar nicht wusste, was es ist geschehen. Es hat genommen eine Weile, bis man ist gekommen zum Bewusstsein, als man schießt. Bis dann aber ist die Masse geblieben stehen, wie ein Verglüffete und sich nur gewundert, wo es dort und dort haben sich einzelne Menschen untergedrückt, auch abgebeugen sich zu der Erde, oder es sind gefallen auf fremde Plätze. Noch de merschten Salbs sind esell nach euch stell geblieben wieder scharken zesses gewen a zweite kommande zennisch jedenfalls hom se nicht ausgefährt das eine gestane we verkauft in deren holest verbliebene menge welche riert sich nicht von ort nicht vorus nicht zureg das hat gedauert a minute han i bekait jedenfalls hat doch der zeit das bleiche jingle wo sie noch als gesessen auf Emotsons Platz ist, mit der zitternden, schwerotendicken Nusslöcher, bemerkt die gele, schein gekreiselte Wunserlach von dem jüngsten Offizier, wo sie mit ein nackter Schwert gegeben, die Kommande zu schießen. Der Singel ist hängen geblieben mit seinem Blick in die leichten, dicke Herrlach, in die bläue, scheine Augen von dem jüngsten Offizier. Ein Augenblick kommt aber sie haben sich beide angekriegt. Das Jüngel hat jedenfalls gut gesehen dem Offizier, der nur auch euch noch gedenkt sein Pohnen. Amen. Mit der Geschwindigkeit von Gedanken hat das Jüngel herausgehabt der Revolver von seiner Tasche und ausgeschossen in die geile Hörerlach von dem scheinen Offizier. Der Schuss von dem Jüngel ist gewähnt ein Signal. Der Schuss von dem Jüngel hat aufgeweckt die vergliedet gebliebene Menge in die Soldaten. Für wild Geworene haben sich die Soldaten gegeben an Lossereien in der Menge und geschossen auf rechts und auf links. Ungesteigt mit hysterischer Panik haben sie sich geworfen auf den ersten Besten. Die Masse, wo sie es erst mit einem Augenblick zurück verknoten gewesen in einen Eingruf, hat sich gegeben, hat sich schüttt wie ein mächtiger Wind zu schüttem Feuer und Funken oder wie eine mächtige Bluse zu spritzendem Wasser. Man ist gesprungen über die Käppen, getrotten über Leiber, ausgebissen sich mit den Zähnen an der Rinnung. Hysterische, nackete Geschreien haben ungefähr mit einem Gas. Und noch sie haben bleiche Säle mit Funkas und Schreck auch ausgesetzte Augen und Zinke gehaltenen, neuen, wildgeworden Schießen. In einer Weile ist der Marschalkowski-Gas ausgeleidet geworden von Menschen. Eine teutliche Pustigkeit und Stillkeit hat sich gelegt über dem leidegewordenen, breiten, ausgepflasterten Brug. Nur da und dort haben sich vereinsamte, wie vergessene Arumgewalgert Guffen. Sie haben eus gesehen, also wie sie wollten sich allein geweiht, auf wegelich wie Kinder in mitten der Gass. Dem mit Panik angesteckte Menge hat gesucht einen drinnen von der Wilderschießerei. Des trottoires auf beide Seiten Gass seine geworden angestopft mit menschlicher Leibe. Wenn also gehabt wolfke came der Teuren von der Häufen, aber es ist der eiserne Teuren seine geweiht verhakt. verriegelt von ihnen wenig. Verzweifelt mit jallulissen Gewalten haben Menschen ohnmächtig gerissene Klammkes gekoppelt mit den Füßen der eisernen Tierlach. Als es gewinnt war hakt, verklappt. Einzelne Menschen haben geprüft, weiter zu laufen. In der zweiten Häufe prüfen sie ein Klick. Sie sind aber bald so getrieben geworden von dem Blei und dem Regen von so geblonschten Gassen. Die ganze Marschalkowske Gass, also lang und breit, wie Sis gewein ist geworden, ein Teute Meis passt ge. Die Menschen verfolgte Häusding, es es nicht gewein kann drinnen. Die Teuren von der Häuser, so eine gewein verhakt, ohne die Seitengässle, so gestanden Gedichte geschlossene Reihen Kosakenpatroullen auf die Fer verstärkt mit bewaffnete Polizei und mit eisernen Keiges mit nackte Schwerden mit ungewendete Pistolenrähen zurückgejagt die andrinnene Masse wo sie hat gestrommt zu de Seitengassen zurück in dem zeuten Meiskasten wo sie hat jetzt gebildet der Maschkowski Gass In der amkläufende Menge hat sich euch gefunden eine Rucklei mit ihre tächten Wenn es es geworden ist, überholt, hat sie sich nicht verloren. Sie hat auch abgetan ihre Kinder bei der Hand, mit Merken hinter ihr, und sie sind drinnen wie die anderen im Rahmen von der Teuer, gemeint, als es wird ihr gelingen, sich zu behalten, zu behalten. Das Teuer von der Teuer ist aber wie unmittelbar verschlossen. Und sie haben oder geschwollene Hände, Verehme und Neufregung, gerissen unbeholfen bei den Klankens von Teuer. Das Teuer ist gewehn verhakt mit Eisen, und von innen wenig hat sich nicht gehört kein menschlicher Kohl, wie die Welt, wo gewehn ausgestorben. Vor Samu und Meer dringen sich am drunnen Menschen von der gefährlichen Gase im Rahmen von Teuer, wo es wird in einem Minute übergeschwommen. Menschliche Körpers warfen sich auf den Teuten teuer, nur das teute, eiserne Teuer ist starker von der lebendigen Leib. Von der Gäste trugen sich her die Teube knallen von der Schossen, welche fliehenden Häuser rieb, als so wie Winden vorbei. Jeden Augenblick können Unke mit zum Häus zu wilde Zellner und allem zu schießen bei der Wand von Teuhe. Ruchelei guckt sich herum und sieht, als sie es versinkt in einer spasmierten, aufgeregten Masse. Sie muss sich von denen raten werden, aber sie wagt nicht, rauszukommen auf der Gasse. Eins ist für ihr Clou. Wenn sie sich zu raten werden, müssen sie sich durchreißen durch die Kordonen von den Kosaken, wo stehen in den Seitengassen. Es ist nicht du, zu wem zu reden. Um siehst, guckt sie sich herum, wer es wird wagen, zu gehen nach hier. Sie, sie, sucht. sie sucht mit den Augen. Sie sieht nur die verhalschte, mit schräg angesteckter Masse. Und du bringst der Strom zu trugen zum Teuer an Ungeläuf mit an drinnen dicke Menschen. Sie da seht, wie es läuft der Rösser bleich Jüngel ohne Hut, mit der Revolver in der Hand. »Fähe es mir«, gibt sich so ein Reißer Rösser geschreit von ihr Herz. Hochleie gibt ein Stück mit ihrer Ellenbeugnis die zusammengeknottene Leiber herum ihr. Ein Nore hat durchsich, noch schleppendig bei der Hände ihrer Tächte, ein Fall zieht zum Jüngel, ein Flaskenpisk, ein Reißer Rösser dem Revolver von der Hand. Sie gibt ein Schleppertich von ihr Hals, und damit er verdeckt im Kopf von dem Jinkl. Er schreit zu der erschrockene Masse, »Wuss wir sein für Stehen? Sie so wollen uns durchsehen mit Keulen wie die versammten Mais-Häus-Rotten. Noch mehr, wir müssen sich durchreißen durch die Kosaken. Du auf Ex-Lotte.« <lacht> Sie geht erstübt dem Jinkl mit dem zugedeckten Kopf in von einem Vorhäus-Fasier. Er hat die Tächte bei der Hände, und die Masse, wie nur ein Magnet, noch hier ein Läufer-Reusengas, gebeugend die Köpfe von den Kindern mit ihren Händen zu drehen, ein Tuch durch den Stückelgas und ein Läufer-Einsicht zum Ausgang von der Slotte. »Wohin? Wohin? Zurück, zurück!« kommt er entgegen zu Läufmann zu Jusche der Reverove mit der nackten Revolve in der Hand. »Na, schieß, stech! Mordet, Gazlunem!« geht sie aus Sprüngereien in seinen von schräg verhaften Pohnen, wie er zerreizte Haie. Einem hat er schon gehaget, weist sie mit der Scheß von ihr Hand auf dem bedeckten Jüngt mit dem Tuch. Na, haaget mich, Kaslunem, eier Tuch wird durchgekommen, streckt sie in geballten Fäusten sein Pohnen rein. Das mit Blut übergelaufene Pohnen von dem Reverove, der schreckt sich, und instinktiv hapt er es weg von ihr Fäust. Er hat gemeint, als der verdeckte Jink von sie fährt bei der Hand, ist er verwundet und er hat euch schräg zurückgetreten. Nur Kuchelien hat sich bald gegeben, ein er Goss an Masse hysterisch schreiendige Weiber und auf er alles gereite Männer, die Menge gejuckt durch die schießende Gewichsen, hat durch ihr Rettungsinstinkt der Field des Loch Pues Rogelei hat mit dir Körper ausgegekbert, durch welchen sie erkennen da drinnen wären von Gefahr und der Masse hat sich gegeben Lazarus mit dem ganzen Impit und Stromigkeit profanteit entlaufen die gemeinten, nicht gekeckt auf de flehende na geiges, was eine gefaun über seine gehabt von de von de so eilende gereitende Konsaken. Als Rogelei ist er heimgekommen Ist die erste Sache gewesen, er ruft sie in die Häusen und die Marienarke von dem Jink. Sie hat sich zerflickt auf Stücke, hereingeworfen an er immer mit Wasser, ausgedrängte Schmatte und hat er weggestellt sich mit dem Jinks Anzug die Pottel gewaschen. Wusstet ihr, Mami? Du sollen doch die nahe Häusen. Sie wollen dich doch kennen in die geladete Euch. Kapitel 16 Amut hat es geschrieben. Nach dem Mai geschehen ist, hat sich der Jacqueline ein Reusgezeuger von Frau Horwitzes bei Smetrich. Er ist gar nicht heimgekommen in Erdigen. Auf dem zweiten Tag hat er geschickt einen unbekannt Jüngel nach den Sachen und von dem Malone ist er verschwunden wie im Wasser rein. Hat Ruchelei verstanden, dass er sich auf etwas richtet, dass er etwas tun muss mit dem Jüngel. Aber wohin konnte sie ihm schicken, als das Verschwinden von der Schule konnte erst recht werden, verdächtig. Und du, du der Tate gar nicht wissen darfst, hat sie ihm über Nacht mit Tepesatel geschickt, schlufen zu mir, können. Wie soll es sein? Soll sie ihn kaum noch nicht finden in der Heim? Und wenn der erste Puh nicht seinen Ort er durchgegangen ist, Und es hat gar nichts passiert. Und der Tate ist aufmerksam geworden, als das Inkel nachtig nicht in deinem Heim, ist er zurückgeheimgekommen. Noch erst, wenn er zurückgeheimgekommen hat, hat Rucheleie gehabt per Nacht umgebetene Gäste. Man hat durchgenüchtert das Haus von Winkel zu Winkel, ein er Reus gejuckt durch verschiedene künstliche Mädel von den Betten, gesuchtende Schöneges, aufgerissene Pörtlege durchgeworfen alle Tab, Rondels und Teller von Kier. Zum Sof haben sie gefunden in dem Winkelsranitz zwischen der Beere a Päckel mit Proklamatis. Der Singel hat sich bald müde geweyn, als balang zu ihm und sie so haben vernommen, dass Singel mitten futte dem Lehrer mit sich. Er sei um geheißen David und sie konnten mit sich gehen mit sei. hat Ruchelei zu ihrer Verbitterung noch bemerkt, dass die Häusen, die sie da getrocknet, sind ein Samen mit, als sie er sich gar nicht in seine Wäsen vermischen. Sie hat bei dir gehört, zu nehmen eine Nudel mit Fude und zu verrichten sie auf ihn. Nur Ruchelei ist mit der Mühl aufhändig geworden. Ein er Jäisches ist überfallen und es hat sich ihr ausgewiesen, als es leunt sich schon nicht mehr. Es ist gewinnt zum ersten Mal, wenn Ruchelei hat resigniert. Nur plötzlich ist ihr befallener Kass und es ist gerade gewinnt, den Singelchutsch auszupatschen. Einer hat verlassen ihr Stub. Und ihr letzte Wort zu ihm ist gewinnt, ein Gebeißer. Du smarkatsch, wusstest du das mir, dass ich gewinnt, gegeben zu behalten? In Ranić hat er es hereingesteckt. Es ist ihr gewinnt ganz gleich, wo es die Gendarmerie und Spioninnen wo sie einen Gewehen dabei haben gehört, wo sie hat gesagt. In Rannitz hat er es gesteckt, hat sie ihm nachgeschrieben auf die Treppe. Auf morgen ist Herr Lenke gelaufen zu mir, gehen in Gewäuerwehren, wo sie es hört sich mit ihm. Auf ihm, seit er ist, ist kein Verdachtensgewehen, und man hat ihn gelassen zur Ruhe. Er ist gekommen zu Horwitzes, und das erste Mal hat er getroffen Frau Horwitz, er verzweifelt und resigniert sie, Sie ist gesessen auf dem Bänkel beim Oven mit einem verbundenen Korb und geworfen mit schügelnden Blicken herum sich und gehalten einen neuen Brummen zu sich. Und jetzt der Zweite. Danach hat sie zugegeben von sich. Verwusst habe ich sich noch gebeisert auf ihn, hat sie sich gehalten einen neuen Vorwerfen, aber bald hat sie es beträchtigt mit der Verbissenheit. Kann man denn nicht platzen? In Rannitz hat er es gesteckt. voterisch wird mir gegeben zu behalten as sans markt später ze no geke me beamte für schulinspekte a heimgeschickte kinder und verhasmte tiere von der schule dem bleierhorwitzes haus hat gehaltenen untergein denn smu hat sich ein ungefeinliche energie da weg in sich herein wirken Er hat verstanden, als die erste und wichtigste Sache ist, zu raten wir in der Schule. Die Arbeit von Lehrern Hurwitz soll nicht gehen in Niewitz. Die Doseke-Aufgabe hat ihm ausgewiesen, war er so wichtig, als er es bereit gewesen ist, sein Leben für ihr wegzugeben. Er wollte es sich gehandeln, mit der reinen Schule in der Welt zu raten wir. er hat gehalten einen Abschlogn der Dierung von der Warschauer Schulinspektion er hat sich benutzt mit allen Mitteln nicht achten die kein Sach dort wie man hat gdart geben kapar hat er gegeben kapar dort wie man hat gdart benutz zum protektie hat er so geschaffen protektie als geendikt anwalt an mensch mit universität bildung Es ist ihm gelingen, schon in einer kurzen Zeit ein Rüst zu kriegen, eine Konzession auf seinem eigenen Namen. Er hat zurückgeöffnet dem Lehrer Hove zur Schule, ein er Vergrößte und ein Neusgereinigte. Er hat umgestellt Lehrer und allein sich gestellt in der Spitz. Die Leute hat ihm diktiert die richtige Haltung zu den Kindern und zu den Lehrern. Er hat bekommen einen autoritaren Ton und einen exekutiven Gest, was hat nicht verfehlt, auszuheben seinen Einfluss, nicht bloß auf die Kinder, nur auf viele Freilänken und auf ihre Mütter. Er ist rein in dem Lehrer Horwitzes Rolle, auf eines Posten, er hat sich gestellt. Er hat sich genommen zur organisierenden Verteidigung. Man hat nicht gewusst, ihm wusste man bei Schülle, die Single. Sie haben ausgefunden die Rolle, was die Single hat gespielt bei der Mai-Demonstratie. Man hat keinem nicht zugelassen, so zu der Arrestierte. Nicht kein Advokat, nicht keine Spure. Mirki hat gehalten eine neuntreistende Mutter. Als das, was man hat, sei reingesetzt in Pavjek, nicht in Zitadell, ist der beste Beweis, als auf Weiß noch Gornisch. Und die Untersuchung gegen Jingle hält sich noch in Ausforschen. Es ist ein Gornisch auf der Spur von der Maigescheinung. Man hat zugelassen, so zu sein Essen. futtern sie seine Gesessenen in einem Zelt. Bald aber hat sich merkender wusst, als dem Jingles Eissig gefällt sich nicht im gewöhnlichen, in einem Kriegsgericht. Der Geur von dem Jingle ist in der Hand von dem Warschauer Generalgübernator, dem gräusamen Skalon. Für Skon, laut seiner Vollmachten Puntzar, in Leute Ausnahmengesetzen, wo es herrscht ein Land, vor langer Zeit, auf Wechseln des Singles zum Teut, ohne jeden Mischbitt. Mirkin hat schon von dem verstanden, als er seine Gekümmen auf der Spur von der Mai geschehen ist. Er hat gewusst, mit was das schmeckt, wie weit möglich aber hat er behalten, die Memmes von der Mischbuche. Er hat sich aufgenaut, als der Ringen halt sich noch in Ausforschen. In kein Sache ist er ist noch nicht klar. Jeden Freimorgen hat er mit Herzklappen genommen die Zeitungen in der Hand rein und gesucht zwischen der kleinen offiziellen Jedi. Er hat ungesuchrellenk als müßel so von der Mutter uns behaltende Zeitungen, da als sie so plötzlich nicht fanden auf überraschen. Schaf kassat nein heimisch gesetzt sein.